Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu ve as-salamu ala işraflı anbiya ve seyyidil mürsəlin əmmə abad Rabb-i işrahli sabriyi ve yəsirli əmriyi vəxli lüqdətən millisəniyyə qutu qavli Ya Rabbi, Sen Allahsan, Sen edir qulluğumuz, Sen edir çaremiz Sen edir varlığımız, Sen ruhumuz, Sen anar qəlbimiz Başqalarına deyil, sənə məqtacib, başqa ilahı, yoxdur, sən Allahsan, sən ki, bütün nöqsansı spektərin sahibisən, camalına, şibir, üzümüzü, başqalarına rə rəqb etdirmə qəlbimizi. Və səlaq və səlam olsun Allahın sevimli Peyğəmbərin Muhamməd s.ə.vələmin əhl-i beytinin və qiyamətə qədər onların yolunu davam etdirənlərin üzərinə. Səlman qardaşlar, Ramazan ayı ilə əlaqədə topulmaq istəyədiyimiz mühüm mövzulardan biri də vaxt mövzusudur, vaxtda olan israfçılardır. Və ümumiyyətlə, vaxt, daha doğrusu boş vaxt, Allah Subhanahu Teala'nın insanı olan Ən böyük neymətlərindən biridir və Allah subhanahu ta'ala vaxtı önəmsədiyi üçün Quran-ı kərimdə neçə yerdə təkrar-təkrar vaxtlanı dişir. Allah subhanahu ta'ala buyurur Və duha And olsun duha çağına Və başqa bir ayədə Və al-fəcir And olsun fəcrə Və leyli idə yaxşə Başqa bir ayədə gecəyə və başqa bir ayədə isə vəl asır and olsun asra ennəl insan ələfi xüsur həqiqətən insan xüsran içərisindədir, insan ucuzmaq içərisindədir illəl-ləziyinə əmənu və amilu salihət və təvasıbı bil xəfri və təvasıbı sələ və bu ucuzan insanlardan kimlər istisnadı iman gətirib, salih əməl edənlər və bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər və səvvü tövsiyə edənlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. vaxtın önəmli olması barəsində buyurur, iki neymət var ki, insanların çoxu o neymətdən qafildirlər. Birincisi sağlamlıq, səhhət, ikincisi isə boş vaxt. Yəni, bu iki neyməti dəyərləndirmək lazımdır. Hədsi İmam Bıxar rəvayt etmişdir. Ümumiyyətlə, vaxt bir göz qırpımında gəlib keçir, verilən fürsətlər bir qulut kimidir, təz yox olub gedir. İtirdiyin bir saniyəni belə geri qaytarmaq olmur. Məhz bunun ölkündə lazımdır ki, vaxtının qədrini bilsin və ondan faydalansın. Sələflər vaxtın insan həyatında olan mühüm rolunu bildikləri üçün bu məsələni çox diqqəti almışlar. Necə ki, Həsəm İlbasır buyurur, elə bir qövmülərlə rastlaşdım ki, onlar vaxtlarına sizdən birinizin mal dövlətə olan hərisliyinlə daha hərislərdir. Ömər İbn-Avdiləz buyurur, gecə və gündüz səni tükətir, heç olmasa sən Yəni, gecə və gündüzdən onun intiqamını al, əvəzini al, salih əməlləri çoxal ki, iftirdiyinin müqabilində heç olmasa qazandığım bir şeydə olsun. Və həmçini yenə buyurur ki, həsəni basırır, buyurur ki, boş keçən vaxt ya insanı Allah subhanahu ta'aladan uzaqlaşdırır, ya da Allah subhanahu ta'alanın qəzəbinə, dürkar olmasına səbəb olur. Və ümumiyyətlə, sələflər həm ki, çalışardılar ki, hər gələn günləri keçən günlərindən üstün olsun. Necə ki, ablayılın nasıl buyurur? Ən böyük peşmançılığın dünənki günümün əməllərinin bugünkündən çox olmasıdır və yaxud bugünkü əməllərimin dünənki əməllərimdən az olmasıdır. O, başqa birisi buyurur, hər tezə gündə məni Allaha yaxınlaşdıran bir əməlin olmasa, Elə bil ki, o əməlinin bərəkəti çəkilir. Və öz vaxtına həris olan müsəlmana lazımdır ki, vaxtını salih əməllərlə doldursun və salih əməllərə tələssin və həmçinin bu işdə başqaları ilə yarışsın. Və Allah Subhanətələ bu barəndə Quran-ı Kərimdə buyurur, Allahın rəhmətinə və genişliyi yerlər və göylər qədər, göylər və yer qədər olan mömlər üçün hazırlanmış cənnətə tələsin. Alim Rəsuləsinin 130-cu ayısı. O, başqa bir ayıda, yəni Allah s.a. da buyurur, Rəbbinizin rəhmətini və genişliyi göyv-yel qədər olan cənnəti qazanmaq üçün bir-birinizlə yarışın. Hədiz sürəsinin 21-ci ayısı. Və həyatı salih əmənlərlə doldurmaq üçün boş vaxt onu bili qiymətləndirənlər üçün böyük bir neymətdir, qəlimətdir. Və bu boş vaxt da həmişə insanda olmur. Kiminin bu boş vaxtı qocalıqda, kiminin bu boş vaxtı cavanlıqda, kimin də de demək olar ki, boş vaxtı uşaqlıqda olur. Və ümumiyyətlə, istifadə fayda baxımından boş vaxt ən çox, ən çox faydalıdır. Zamanı insanın Cavam vaxtıdır, uşaq vaxtıdır Ondan sonra orta yaşı Və onu da istifadə edə bilməsə Ən son Edəbiki yaşlı vaxtlarıdır Ova olsun kimsə ver ki Yaşlı vaxtlarında da Vaxtından istifadə etməsin Vaxt Hər bir təcəni köhnəldir Hər bir yaxını uzaqlaşdırır Ömürləri qısaldır insanı ölümə yaxınlaşdırır Cavamları qocaldır qocaları isə başqalarını unutdurur. Allah subhanət hala buyurur vaxt ibarəsində, Allah gecəni gündüz ləvəz edir. Yəni, günlər gəlib-geçir, gecə gedir, gündüz gəlir, gündüz gedir, gecə gəlir və ayədə buyurur ki, Allah subhanət həqiqətən də bunda bəsirət sahibləri üçün bir iblət vardır. Və bu ayə əsasən, Dünyalı məsələlərdə ömür mühəddət olduğu kimi fürsətlər də mühəddət, mühəddət olduğunda insan qazanmaq üçün hər içirdiyi şansa görə peşman olur. Dünyalı məsələlərdə insan hər içirdiyi şansa görə peşman olur və bu şansı dəyərləndirməyə çalışır. Əgər insana yeni bir şans verirsə, Sözsüz ki, insan o şansı qaçırmaz. Amma dini məsələlərə gələndə görürsən ki, insanlar vaxtlarını dəyərləndirmirlər. Hey, elə bil ki, yəni, vaxtını dəyərləndirən insanın misalı müştəri qaçırmayan, tacirin misalı kimidir. Amma dini məsələlərdə gələndə görürsən ki, insanlar vaxtlarını içirməyə nisbəkən hey, müştəri qaçırırlar. Allahın Salih əməllər müqabildə satdığı cənnəti, xüsusilə də cənnəti almağı görürsən ki, günə-günə günə satırlar. Hər dəfə ona salih əməlləri xatırladanda və yaxud namazı xatırladanda və yaxud orucu xatırladanda günü-günə satır. Və deyir ki, sabah, sabah, sabah və belə bir adama deyilir ki, bu gündə, günənin sabahı deyilmə? Çünki, Əgər o qatını açsan, sabah-sabah qarılır. Amma bu gün də dünərin sabahı deyilmi? Və sabah eləcəyin şeyi bu gün ilə, çünki dünəndə, bu gün çöyün sabah deyirdi. Və xüsusilə də qocalandı namaz qılara deyənləri belə müraciət edir ki, Allaha qulluğu və ibadəti belin büküldüyü, gözlərin, qulaqların zəiflədiyi vaxtda saxlayanlara deyir ki, Sizin bu hərəkətiniz malın ən pisini Allah üçün sədəqə verən insanların halına bənzəyir. Və xüsusilə də, və helə də əgər versəniz, əgər helə versə, ona bənzəyir. Amma elə insanlar var ki, heç onu da verinir. Və ümumiyyətlə, Allah ibn-i Məsub ki, çox namaz qılaram deyənlər vardır ki, Onlar namaz qılmadan öncə onlara namaz qədirlər. Yəni, burada nəzərdə tutulan çox namaz qılaraq, günü günə sataq, sabah başlayaraq, bugün başlayaraq deyən insanlar var idi ki, onlar namaza başlamadan öncə, yəni namaz, onlara cənazə namaz qədirlər. Və ümumiyyətlə, şeytanın elə bir ki, ən böyük istifadlarından biri də sohfəli, sohfə, yəni elə bir ki, Bu günün işini sabah saxlamaqdır. Ona görə də müsəlman gözü çatan qədər bu şeydən çəkilməlidir. Və Peyğəmbər s.a.v. vaxtı dəyərləndirməyin ümum olması barisində bir hədisdə buyurur. 5 şey gəlmədən öncə 5 şeydən istifadə edin. Ən birinci, qocalmamışdan əvvəl cağanlığınızdan istifadə edin. Çünki elə ibadətlər var ki, elə əməllər var ki, insan artıq qocalandı onları edə bilməyəcək. Ona görə nə qədər cəvansan, qolunda güc, güvvət var, bu ibadətləri yerinə etir. Və xəstələnməmişdən əvrəl sağlamlığından Allah üçün ayır. Yəni, elə ibadətlər var ki, yəni qeyd etdik, insan xəstə olanda onları yerinə yetirmir. Nə qədər istəsədir. Düzdür, ola bilsin, niyyətinə görə ona əcər yazılar, o da baxılır ki, sağlam vaxtı, o, sadiq olub, yağı Amma fayda və elə bil ki, dəyər baxımından, etkik baxımından o insan isirdiyi isirir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurub, kasıb olmamış dən əvvəl zənginliyindən var dövlətindən ayır Çünki insan elə ki, zəngin vaxtı, elə əməllər var ki, onları edir, kasıb vaxtı onları edə bilmir ki, məsələn, Kimlərəsə əl tutma, sədəqə vermi, buna bənzər əməllər. Və həmçini, yəni Peyğəmbər s.a.v. hədisdə buyurur, bir işə başın qarışmamışdan, boş vaxtını itirməmişdən əvvəl, elə bir işə başını qarışdırmamış boş vaxtından istifadə edəm. Və sonda hədisdə buyurur ki, ölüm mələk gəlməmişdən əvvəl həyatından istifadə edəm. Yəni, ölmədən incə həyatını əsifadə edir Və ümumiyyətlə, boş vaxt Boş vaxt Deyə bir şey yoxdur Vaxt ya Şərlə olur ya da xeyirlə Kim başına Haqla, ayə və hədislərdən İbrət almaqla Və yaxud şəriyyət kərkivəsində olan Yubaklar ilə Başına qiz fikirlər gələr Qiz fikirlərə Küşər Sonra bu psikirlər yavaş-yavaş-yavaş davamiyyətdə olarsa, insanda istəklərə çevrilər, o, bu istəklər də insanda qətiyyətlərə çevrilər və bu qətiyyətlər də insanda əzmə səbəb olar, böyük bir əzimətə çevrilər. Və əzimətə çevrilikdən sonra da artıq o qapını dağlam insan İnsan haçan fürsət tapsa, o vaxt Rəbbinə ası olur. Və... Şəriət kərçivəsində mübah işlərlə məşğul olmağa gəldikdə isə, Abdullah ibn-i Məsulü Varda buyuruq, insanı üç şeydən qurtarır, uzaqlaşdırır. Ən birinci can sıxıntısı, ikincisi verdişkarlığıdan dolayı, vərdişkarlıq səbəbi ilə tərk edə bilmədiyi günahları tərk edəmək kömək olur və yaxud pis çevrələrdən uzaqlaşmasına səbəb olur. Və üçüncüsü Allahın izni ilə Ruzinin çoxalmasına səbəb olur. bu müsəlmanların və vaxta çox önəm verməsi lazımdır. Xüsusilə də Ramazan ayında. Və Ramazan ayında vaxta müsəlmanların problemləri, müxtələ olduqları məsələlərdən bir də gecələri yatıb, yaxud gecələri gec yatıb Ramazan ayında gecələri lazımsız işlərlə məşğul olub, səhərləri ağız oruclu olduğu halda, Allaha daha yaxın olduğu anları yetmələ gecədir. Ola bilsin ki, gecəni insan oturub qardaşlarla söhbət edir, çay içir, ara sıra ayə və yaxud hədçilər zikr edirlər, amma özləri də bilmədən keçən dərsləri zikr kimi, Şeytanın, elə bir insanı azdırmaq üçün yolları var. Dördüncü yoluna, dördüncü toruna düşmüş olur. O da buyurur ki, o yolda nə idi? İnsanı ən mühümlə, ən mühüm qayıdən yayındırmaq üçün şeytan insanı başqa-başqa səvab əməllərlə məşğul etdirir. Bu da insanı Ramazanda çox şeydən məhrum edir. Və ümumiyyətlə, helə-helə bu insan gecəni Belə əməllərlə məşğul olub, söhbətlə, və yaxud çay içməklə, ara sıra hədislərlə gecəni yatmıyıb. Hələ-hələ bu insan çürk qəzayı sanarsa, bu insanın elə bir ki, əzabı daha-daha şiddətləşir. Və ümumiyyətlə, alimlər gətirir ki, bir insan gecəni səhərə cəng qalıb Qurana xiyarsa, və namaz qılarsa, əzana yarım saat və yaxud bir saat qalmış, Öz-özünə deyər ki, bir raziyyətini dincəliyin, sonra qalxı fəcir namazını qularam. Əgər bu insan yatarsa və özünü yəni, oyandırmaq üçün səbəblərdən yakışmazsa, və bu, bu insanın sütu namazına yatıb qasaya salarsa, onun gecə oxuduğu Quran ona haram olar. Çünki nafilə ibadətlə məşğul olub, Allahın əmrini tərk edir. Allahın əmr eləmədiyi bir şeylə məşğul olub, əmr elədiyi bir şey zahir edib. Helə əqqə quran oxuyan halıysa, gör, gecələr vaxtını çay ilə və yaxud bəzi-bəzi söhbətlərlə keçirib də süt namazını salan insanların halı necə olanlar. Ona görə bu məsələ çox mühim məsələlərdəndir ki, bu məsələyə elə bil hər birimizin verilməsi lazımdır. Və həmçini Ramazandakı boşluqlardan biri də iftar məclislərində olan israqdır və xüsusilə də bu iftar məclisləri restoranlarda verilirsə, insan görürsən ki, ac olduğu zaman çox şey yiyecəyini zənn edir, amma iftar açandan sonra bir-iki loxma açıdırdından sonra görür ki, artıq başqa yer yoxdur. Və çox vaxtda kimlər ki, o qardaşlar ki, restoranlarda və yaxud bəlli-bəlli yerlərdə iftar verir, bu məsələyə tiqqət yetirməsi lazımdır ki, və süfrədən qalan yeməklər çölə atılmasın. İsraf-israfdır, istəyir restoranda olsun, istəyir eqdə olsun. Allah Subhanət Allah, bu süliflər valisində buyurur ki, ən nəlum sülifinəkən, uxanun şəyatın, israf edənlər deyir şeytanın qardaşlarıdır yani israf eləyən insana uzaqdan bir düşmən lazım deyil. Onun düşməni elə üzərini çindədir. Ona görə də Ramazan ayı dedik ki, fəzilətdə idir, Ramazan ayı hörmətdə idir. Allah qatında ən üstün aydır və bu ayda insan başqa aylara nisbətən dinini yaşamağa, günahlardan çəkinməyə daha hərsulmalıdır. Amma görsən ki, şeytan yenir. İnsanı, məsələn, iftarla aldadır. İftar vermək nədir? Hə? Sünnət. Yəni, müstəhəb bir əməl. Yəni, orucunu yedizdirməsə, yəni, gedib iftar sifrası açmasa, bu, sənə, dinnin, sənə vacib elədiyi bir şey deyil. Yəni, bir dənə o vaxt da vacib olar ki, görsün ki, bir adamın yeməyə, içməyə heç bir şey yoxdur, istisna. Amma, Hər kəsən evdə yeməyə, iftarını açmağa bir şey varsa, artıq sənə üçün müstəhəbdir. Necə ki, əlavə namaz qılırsanı, necə ki, əlavə sədəqə verirsən zəkat xaricində. Bu baxımdan bu sənə bir müstəhəbdir. Amma israf nədir? Israf haramdır. Ona görə müstəhəblər dalıyıca gedib də parama düşən insanlar, şeytanın koruma düşük olur. Allah subhantala bizi eştifadə, Allah dələse, sallallahu aleyhə və səlləm ələ nəbiyyə təlləd, ələ